Mwanasiasa yeyote ambaye hajamuamini Yesu anamganga wake wa kienyeji. Mbunge yeyote ambaye hajamuamini Yesu anamganga wake wa kienyeji. Raisi yeyote ambaye ana anamganga wake wa kienyeji. Waziri yeyote ambaye hajaokoka anamganga wake wa kienyeji. Mkurugenzi ambaye hana Yesu anamganga wake wa kienyeji. Mkuu wa polisi au mkuu wa majeshi au mkuu nini ambaye hana Yesu Hawezi kukosa mganga wake wa kienyeji. Shida tu hujawahi kumuona akiwa anakwenda maana huwa anakwenda usiku. Ana maarifa mengi ya namna ya kwenda. Hujawahi kumuona tu akiwa anakwenda kama unavyowaona wengine kwa sababu ya mali ana uwezo wa kumbeba mganga mzima mzima na vimbuanga vyake, mganga akatumiwa landi Cruiser. Landi Laandikruza akaingiza vibuyu vyake, akaingiza vimbwanga vyake, akaingia ngozi yake ya simba, akaingiza na kila kitu, akaenda nyumbani kwake, akawa anafanyia mauzauza nyumbani kwake. Tofauti na watu wengine ambao hamuna fedha, mganga anakwambia "Lete kalete mbuzi." Yeye kwa sababu ya marimari mari, mganga naye anajua ili achume mari anapunguza baadhi ya masharti. Usiwe na wasiwasi mzee, usiwe na iki Kila mtu ana mganga wa kienyeji Unao waona hao. Hakuna mtu anaweza kusimama kwenye mamlaka yoyote kama hakuna uwezo wa rohoni unaomsimamisha ama wa Mungu ama wa Shetani. Usidanganye. Mtu asikwambie, ah, "Unajua mimi niko vile vile, hakuna." Hakuna mtu anaweza kusimama. Ni kweli maandiko yanasema kila mamlaka isimamao yatoka kwa Mungu, ni kweli. Kwa mamungu Mungu watu uwainue kwa ajili ya kusudi la dunia lililopo.